Oul dogmatic. Dogma. Și Duhul Sfânt se purta deasupra apelor. E dat acestui trist norod și oul sterb ca de mâncare, dar viul ou, la vârf cu plod, făcut e să-l privim la soare cum lumea veche în cleștar înnoată în subțire var nevinovatul, noul ou palat de nuntă și cavou. Din trei atlazuri e culcușul în care doarme nins albușul atât de gale și de închis ca trupul drag surpat în vis. Dar plodul. De foarte sus, din polul plus, de unde glodul pământurilor n-a ajuns, acordă lin și masculin al bușului în hialin, sărutul plin. Om uitător, irreversibil, vezi Duhul Sfânt făcut sensibil? Precum atunci și azi, întocmai, mărunte lumii păstrează dogma. Să vezi la bolți pe Sfântul Duh veghind vii ape fără stuh. Acest ou simbol ți-l aduc om șters uituc. Nu oul roșu, om fără sați și om nerod. Un ou cu plod îți vreau plocon acum de paște. Îl urcă în soare și cunoaște. Și mai ales te înfioară de acel sar, usar, ceasornic fără minutar, ce singur scrie când să moară și ou și lume. te înfioară de ceasul galben necesar, a morții fruntea colui toată. În galbenuș să roadă spornicul albuș, durata înscrie scrie în noi o roată, tocma. dogma. Încă o dată. E ouul celui sterp la fel, dar nu-l sorbi. Curim nuntă în el și nici la cloșcă să nu-l pui. Îl lasă în pacea întâia lui, că vinovat e tot făcutul și sfânt doar nunta. Începutul.